Godmorgen og velkommen til ugens næstsidste sidste udgave af Your Investor Morgennyheder. I dag skal vi høre en dansk chefstrategs bud på, hvordan investorerne vil tage imod en ny amerikansk præsident. Vi skal også forbi boligmarkedet, der opfører sig atypisk, og så har den mest udbredte kryptovaluta passeret en milepæl. Vi starter med et kort kig på markederne. Du lytter til Your Investor Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte Rossov. Når børshandlen om få timer skydes i gang hjemme i Europa, ser de europæiske markeder ud til at få en beskeden optur. Aktierne står nemlig til at stige, med 0,3 procent viser futures. Til gengæld ligger de amerikanske aktier en smule i dødvande, når handlen senere i eftermiddag starter. I dag vil investorerne få sig endnu en opdatering på tilstanden i den amerikanske økonomi. Der lander nemlig tal for detailsalget i januar, ligesom der også lander ugentlige arbejdsløshedstal, skriver CNBC. Vi bliver i USA, hvor der i år skal findes en ny præsident, og det er noget, der er på de professionelle investorer's retter. Det fremgår blandt andet af Bank of America's februarudgave af rundspørgen Global Fund Manager Survey. Her svarer 12 procent af de 249 deltagende professionelle investorer, der tilsammen har milliarder af dollars under forvaltning, at de anser den amerikanske valgkamp som en begivenhed, der kan have betydelig indvirkning på markedet. Fra Jacob Weylø, der er chefstrateg i kapitalforvalteren Bank Invest, lyder det da også, at der i det små er begyndt at ske en positionering hos nogle investorer, der afspejler forventningerne til valgets udfald. Det er særligt udsigten til, at Donald Trump potentielt kan genvinde præsidentposten, som investorerne forbereder sig på, fortæller han, mens han samtidig understreger, at der endnu er lang tid til det endelige valg, og han svar derfor er i den spekulative ende. Ender Trump med at vinde valget, er det formentlig de amerikanske aktier, som investorerne vil søge mod, mener cheftrategien, der tror, at Trump betyder plusser for det generelle erhvervsklima i USA. Præsidentvalget i USA bliver afholdt tirsdag den 15. november. 1 billion dollar. Så stor er værdien nu blevet af alle bitcoins, der findes slagt sammen, skriver CNBC. Dermed har den berømte og berygtede bitcoin, som er den mest etablerede kryptovaluta, gjort sig noget at et comeback. Det er nemlig første gang siden slutningen af 2021, at værdien overstiger 1 billion dollar, og det er også første gang i to år, at værdien af en enkelt bitcoin overstiger 52.000 dollar. Den digitale valuta har haft medvind både i år og i det forgangne, hvor der blev spekuleret hæftigt i, at det amerikanske børstilsyn var ved at godkende en række børshandlede fonde med bitcoin. Håbet om en godkendelse var med til at sende bitcoin op, og for året lød opturen på mere end 150 procent. Og fremgangen er ikke stoppet ved nytåret. Siden årsskiftet har det amerikanske børstilsyn givet lys til de børshandlede fonde, og kursen er drevet op med yderligere næsten 24 procent. Så skal vi til boligmarkedet, hvor priserne noget atypisk er faldet tilbage i januar måned. Det viser friske tal fra boligsiden. Huspriserne faldt med 0,6 i januar sammenlignet med december 23. Også prisen på lejligheder faldt tilbage fra december til januar med 0,7 Størst var faldet dog for sommerhuse, hvor priserne faldt med 1,3 procent fra december sidste år til januar. Fra Birke Dates, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, lyder det, at boligpriserne ofte stiger en lille smule eller forbliver uændret fra december til januar, og det er årsagen til, at udviklingen er typisk. Dog er forklaringen, at boligpriserne i løbet af december holdt niveau, hvor de ellers plejer at falde, så der er tale om en forskydning af sæsonens vanlige prisfald. Når det drejer sig om ejerlejlighederne, har de nye boligskatter, der trådte i kraft ved årskiftet, haft stor betydning, da den nye reform betyder, at størstedelen af danske lejligheder stiger i skat. Derfor har lejlighedskøberne nok forsøgt at få kompensation for de dyre boligskatter ved at betale mindre for selve lejligheden, lyder det for Birgit Dates, som tilføjer, at man godt kunne have forventet at se et større prisfald på netop lejlighedsmarkedet.